فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدتاتها وكل مهدتة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين إخوان وأخوات فنغار لرجاء مربحاقيا الحمد لله Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu Wataala. Di mana berkat karmiannya dan rahmatnya, kita semua alhamdulillah diberikan kesempatan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Dan di antara bentuk-bentuk ibadah yang kita lakukan di antaranya pada malam ini adalah talabl al ilm menuntut ilmu. Sehingga karena talabul ilmi menuntut ilmu itu adalah ibadah, maka kami menyematkan kepada kita semua, baik saya pribadi dan juga para pendengar dan ikhwan-ikhwan sekalian untuk mengikhlaskan memurnikan ketaatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita Perhatikan sejenak hati-hati kita dan mengingat kembali bahasanya tujuan kita mempelajari bahasa Arab ini adalah tidak yang tidak bukan adalah untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita murnikan niat kita hanya untuk mencari Ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwan wa ikhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan Kitab Darus Sunnah al yang mana kita telah sampai pada halaman 17. Antum yang memiliki buku maka antum bisa lihat pada halaman 17 al-furuul al qamariyatu wal huruf al -Syamsiyah. Sudah kita pelajari dan tinggal uh, kita membahas tamrin Latihan pada uh, bagian ini Setelah itu insya Allah kita akan masuk ke bagian Abdur Surabih Pelajaran keempat Sebelumnya, Ana mengingatkan kembali kepada Ikhwan dan Akhwad Para pendengar Radaraja yang bergabung bersama kami dalam Mempelajari bahasa Arab ini Mengingat kita sudah Belasan halaman sudah kita pelajari Dan hampir genap Tiga durus Tiga pelajaran kita pelajari Maka eh, Agar tidak lupa Untuk mengulang-ulang Kembali pelajaran yang sudah kita pelajari <tuh> Beberapa ikhwan yang memiliki kesungguhan Ada yang sempat Membuat daftar kosakata yang telah kita pelajari selama eh, 17 halaman ini Beberapa ikhwan sampai menemukan bahwa kita sudah mempelajari sekitar 80 kosakata. Ini satu hal yang cukup banyak, dan dari sekarang harus cecil. Dari sekarang harus mulai diulang-ulang kembali. Kalau tidak sempat diulang-ulang pada kesempatan yang lalu, maka masih ada kesempatan. Insya Allah sebelum kosakata semakin banyak, sebelum apa namanya mufrodat semakin bertumpuk, maka dari sekarang kita berusaha untuk sedikit-sedikit sedikit mengulang pelajaran yang sudah kita pelajari Baik, sebelum kita masuk pelajaran kita, kita akan sedikit mengulang eh, Pelajaran halaman sebelumnya Yaitu halaman 17 Al-hurufu al-qamariyatu wal-hurufu al-shamsiyyah Di sini anda bisa lihat ada dua daftar Huruf-huruf masing-masing daripada Qamariyah dan Ash-Syamsiyah. Dan diberikan juga contoh-contoh kata yang masuk ke dalam kategori Al-Huruf Al-Qamariyah. Dan juga contoh-contoh yang termasuk dalam kategori Al-Huruf ash -Syamsiyah. Diingatkan kembali bahwasannya untuk Al-Huruf Al-Huruf -Al Al-Qamariyah. Eee... Uh, di antara hal yang menonjol daripada huruf-huruf uh, yang ada di Al-Qamariya ini adalah uh, Ketika dibaca atau dimasukkan dalam satu kata Maka alif lamnya dibaca jelas Al-Abu Contoh yang pertama misalnya Huruf yang pertama daripada Al-Huruf Al-Qamariya Alif Ketika dimasukkan dalam satu kata Al-Abu Kemudian Mbak Al-Babu. Al-Babu. Kemudian Jim. Al-Jannatu. Kemudian Ha' Al-Himaru. Al-Himaru. Kemudian Ha' Al-Khubzu. Al-Khubzu. Lalu Ain. Al-Ainu. Kemudian yang ketujuh. Gha'in. Al-Ghada'u. Selanjutnya, fa' al-famu, kemudian qaf al-qamaru, yang kesemuluh kaf al-kalbu, kemudian kesebelas mim al-ma'u, kemudian waw al-waladu, kemudian ha' al-hawau, dan terakhir ya' al-yadu, kemudian qaf al-qamaru yang ke-10 kaf al-kalbu kemudian ke-11 mim al-ma'u kemudian waw al-waladu kemudian ha al-hawa'u dan terakhir ya al-yadu antum bisa perhatikan di sini seluruh apa namanya contoh-contoh yang ada dalam al-huruful Al qomariyah alif lamnya jelas terdengar Adapun kalau kita lihat al-huruf asyamsiah, Maka Antum akan temukan e, Lam pada alif Lam Masuk ke huruf setelahnya Contohnya di sini adalah huruf Tak Ketika Tak dimasukkan dalam kata Lalu diberikan alif Lam Maka Antum bisa lihat At-Tajiru At-Tajiru Lam yang ada di alif Lam Lamnya masuk ke huruf setelahnya itu ta tajiru Sehingga tidak dibaca al-tajiru. Tidak. Tapi dibaca al -ta Ini salah satu uh, perbedaan yang cukup menonjol dari kedua huruf-huruf ini. Huruf-huruf al-Qamariyah dan al-huruf al -huruf Kemudian contoh kedua sa'at-sa'ubu. Al-sa'ubu. Tidak kita baca al-sa'ubu. Yang benar adalah al-sa'ubu. Dan ini... Sangat bermanfaat pengetahuan tentang al-huruf al-Qamariya dan al-huruf al, al Sangat penting agar ketika nanti kita membaca satu kata tidak masuk dalam kesalahan. Kemudian dal. adiku Lalu za. Az-Zahabu. Lalu ra. Ar-Rajulu. Kemudian yang keenam. Zai. Az-Zahratu. Kemudian... Sin... As-sanaku... Kemudian... Shin... As-shamsu... As-shamsu... Kemudian... Sa... Sad... As-sadru... As-sadru... Kemudian... Dhat... Ad-daifu... ad, -daifu. ad -daifu. Kemudian... Ta... Ad-talibu... Kemudian... Z al-zahru, kemudian lam Allahmu. Antarafatikan di sini Allahmu. Ini masuk ke dalam kategori al-huruf ashamsiah, al bukan al-huruf al-qamariah. Lalu kenapa lamnya terlihat terdengar? Al -ha nah, al-famu, al-qamaru, al-kantu, nah. al-mau, <tuh> al, al waladu الهواء نعم اليد طيب طيب أنت يا خير كريم الالف أو او الحروف الشمسيه تفضل التاجر نعم الثلج الديكو الذهب الرجل الرجل الرك الرجل نعم الزهره نعم السمك الشمس الشادر Al-Dhaifu Al-Talibu nah. Al-Zahru Al-Lahmu Al-Najmu Al-Najmu Barakallah fikir Mahsan tum Sekali lagi, kawan, apa beda antara iflam uh, atau al-huruf al-Qamari Dan al-huruf al, al, al, -huruf al, -huruf al Dari segi bacaan hmm? Bagaimana? Kalau al-huruf al-Qamari Maka uh, diantara ciri-ciri yang menunjuk adalah Aliflahnya jelas Al Al-Abu Al-Babu Al-Jannatu dan seterusnya Adapun al-huruf al -huruf maka Antum akan temukan al lam, dalam alif lam yang pertama itu masuk ke huruf setelahnya. Maka lamnya hilang. At-tajiru, tidak dibaca. At-tajiru, at-tajiru, at-taubu dan seterusnya. Sehingga walaupun Antum tidak hafal huruf-huruf ini, huruf mana huruf-huruf kumariya dan juga mana huruf-huruf al-shamsiyah. Tapi kalau Antum ketika mendengar, al-babu, Antum bisa tebak ini, al-huruf al, -huruf, al Al-Qamariyah. Al Kalau qana bilang as-sodru, maka ini masuk ke as-syamsiyah. Al al Lalu al-waladu, hmm, masuk ke mana itu Al-waladu. Al-Qamari al al dan seterusnya. Dan seterusnya. Alhamdulillah ini insyaallah menomorang satu hal yang uh, dipahami dan insyaallah dapat di <coughs> uh, pergunakan ketika nanti kita masuk ke temrin Baik, kita masuk ke tamrinun halaman 18. Safhah 18. خلال من لا تندسك تماسك تمرين تمرين اقرأ الكلمات اقرأ الكلمات الآتية واكتبها مراعيا قواعد نطق الحروف قواعد نطق الحروف القمارية والشمسية اقرأ الكلمات الآتية waqtubha mura'iyan qawaid nutq al-huruf al-qamariyah wa al-syamsiyah iqra ba'ala al-kalimat kata-kata al-atiyah berikut waqtubha kam dan tulislah tulislah kata-kata e, tersebut mura'iyan dengan memperhatikan qawaid kaidah-kaidah nutk, Nutkil huruf pengucapan Huruf-huruf Al-Qamariyah dan Ash-Shamsiyah. Jadi bacalah kata-kata berikut. Yang antum diminta di sini adalah bacalah kata-kata berikut. Kemudian tulis kata-kata tersebut. Dengan memperhatikan kaedah-kaedah pengucapan huruf Al-Qamari dan juga Ash-Shamsiyah. Baiklah, di studio. Ada yang mau coba? Tepatlah. Tepatlah, ya Al-baytu Nama, ahsant Ad-diku Al-baytu masuk ke mana ahli? Al-baytu ke al- Al-humariya Al-baytu al-quamariya Al-humariya, ahsant Maman al-baytu ya ahli? Al-baytu rumah Rumah, ahsant teruskan Ad-diku Nama Al-mudarrisu Iskala lagi ya? Al-mudarrisu Al-mudarrisu Maman al-mudarrisu? Guru Guru Masuk ke mana ahli? Al-quamariya pa'al-shamsiya Al-quamariya Al-quamariya, ahsant Istamir, teruskan al babu n'am al talibu as sukkaru mana mana as sukkaru sukkaru billaah tahsant ad nah. al akhu al akhu al akhu pendek uh, hamzahnya alifnya al, al, al akhu al akhu n'am mana al akhu ah al -akh? manis ha? ha? la al akh belum so kosakata ini baru so belum kita uh, pelajari uh, al akh artinya uh, saudara oh, yes. masa al akh irfan atau ala ah saudara maksudnya ayo fadal ar-rasulu baik al-wajhu al as-sadiq as-sadiq mana as-sadiq as benar ya. as bukan as-sadiq itu teman atau okay. kawan teman atau kawan baik okay, okay. cukup yakfi marakallahu fekum antayhi ya <coughs> teruskan disetemat al -Quranu. Assalatu Assalatu masuk ke mana? Al-Qumariya atau Al-Syamsiyah? Al-Qumariya Assalatu Al-Syamsiyah Al-Ka'batu Al-Ka'batu, na'am Al-Raksu Al-Raksu, mana Al-Raksu? Al-Raksu, ada Al-Raksu Al-Raksu, kepala Na'am الإسبوع، الإسبوع، الإسبوع. ما مان الإسبوع، الإسبوع، الإسبوع. جاري، جاري،, جاري, جاري, جاري, جاري, جاري, جاري جماعية. الصابئة. نعم. استمر. الص... الصابون، ما مان الصابون. الصابون, الصابون, الصابون صابون. هذه اللغة إندونيسية. نبيه لغة إندونيسية. خد. الزفرة. الزفرة. ما مان الزفرة. كوكو. كوكو. كوكو كوكو كوكو كوكو نعم كوكو دي تاني كتاني كوكو الظهر كوكو استمر الفجرو الفجر. ما سك ماليني أخي الفجرويني القمارية الفلام القمارية تفضل الظهرو آه سكلاجيا هاي مرة أخرى الظهرو الظهرو ضو ضو الظهرو نعم الظهرو sekali lagi airnya diperjelas ain al, al asru nah al maghrib nah al isyau al isyau asantum barakallahu fikum baik baik mungkin di silakan bagi para pendengar yang ingin mengikuti bersama kami tapapan silakan bagi para pendengar di rumah yang ingin berinteraksi langsung anda bisa membaca di 8236543 assalamualaikum waalaikumsalam wr Wa wb dengan siapa kami di mana dari umur Rafi di bumi anggrek. Umur Rafi ada bukunya? Nama ada. Taib Alhamdulillah. Umur silakan dibaca halaman 18. Lalu setelah dibaca uh, sebutkan apakah ini masuk uh, al huruf al komariah atau al huruf asamsia? Dipahami umum? Ya. Taib follow. Al baitu Nama. Komariah. Al komariah. Oh, Nama. Adiku. Ad Nama. Asamsia. Asamsia. Asams. Al mudarrisu Naam Al-Qomariah Al-Qomariah, memuntaz Al-Al-Baabu Al-Qomariah Al-Qomariah Al-Tolibu Ar-Samtiyah Ar-Sasiyah, baik Al-Sukaru Ar-Samtiyah Ar-Syamsiya, baik Al-Japtaru Naa Ar-Samtiyah Naa Al-Akhur Naa Al-Qomariah Al- Al-Qomariah Ar-Rasulu Naa ar samtiyah naa al akhur naa al wajhu n'am al qamariyah n'am at tadiyqu n'am al, nah, al qur'anu al qamariyah n'am masyaallah itu cukup yakfi barakallahu terima kasih ummu sufrani assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. di belakang Umur Rafi tadi di bumi angrek antum bisa menghubungi kembali silahkan 8236543 kita akan kembali assalamualaikum saya terputus, silahkan bagi para pendengar yang lain Di 823 6543 Dan sambil kita menunggu ada beberapa pertanyaan Pesan singkat oh, berkaitan okay. tentang Mufrodat nah. Apakah makna Al-Zahabu, kemudian Al-Famu dan Al-Ghada'u Al-Zahabu artinya emas. Al-Ghada'u artinya makan siang Ana ulang Al-Zahabu maknanya emas. Adapun al-goda'u, maknanya makan siang. Lalu terakhir, al-famu, alfamu mulut. Al-famu artinya mulut. Nah. Jadi ya, 8236543 bagi antem yang ingin berinteraksi langsung membaca Tamrin yang pada halaman 18 ya. Dari pelajaran yang ketiga, Dersusalis. Pembacaan dari Alislam Shamsia dan Alqamaria, dan bisa menghubungi di 823 6543. Baik. Ada satu pertanyaan kembali. Baik. Apakah makna Almuhandis ini, Ustaz? Almuhandis, Almuhandis artinya insinyur. Tapi kalau anda melihat nanti di sini gambar-gambar Almuhandis itu rata-rata adalah insinyur yang apa namanya? Bergelut dalam dunia arsitektur. Jadi arsitek ini. Almuhandis artinya insinyur arsitek. Taib Ya kami sampaikan kepada para pendengar semua. Antum bisa menghubungi di 823 3661. Kami ulangi kembali 823 3661. Karena connect di telepon sebelumnya sedikit bermasalah ya trouble. Antum bisa menghubungi di 823 3661. Assalamualaikum. Terpesonal. Ya dengan siapa pak? Di mana? Bahas, dicara... Pak Wahid di sekarang. Pak Wahid ya? Iya. Iya silakan. Tapi Pak Wahid ada bukunya pak? Sama ada. Baik silakan dibaca Pak dari Al-Qur'an dan seterusnya. Tafadhol. Al-Qur'an. Naam. Eh alif al-qamariyah atau syamsiyah Pak? Al-qamariyah. Baik, teruskan. al solaatu Naam. As-syamsiyah. As-syamsiyah. Al-ka'batu. Al-ka'batu. Al-qamariyah. Naam. Ar-rasu. Al-syamsiyah. al syamsiyah barakallah. Istamer, teruskan. Al-iskala lagi Pak? Al-isba'u. Naam. Al-Qamaria Al-Qamaria Taib Al-S tact Assalam Taib Al-Samsia Taib Teruskan Ad- Al-Samsia Al-Samsia Al-Fajru Al-Fajru Al-Qamaria Al-Al Qamaria Talib Al-Qamaria Ad-Tab Naham Al-Samsia Al-Samsia Al-Aqru Al-Qamaria Al-Balfredu Al-Qamariyah. Al-Qamariyah. Al-Arisha. Al-Qamariyah. Al-Qamariyah. Barakallahu fiikum. Cukup. Jazakallahu khair pada para muhid ya di Cikarang. Dan sedikit tidak jelas tapi alhamdulillah dapat kita simak. Sebelumnya ada pertanyaan, ma'na al-isba' Al-isba'u. Artinya? Al-isba'u artinya jari. Al-isba'u maknanya jari. Antum lihat di bawah ini ada gambar jari-jari. Baik. Kita tingkatkan mari ya. Baik, تفضل. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dengan siapa? Di mana? Dengan Hanif di kebun jeruk. Iya. Yeah. Eh di Serang Seng. Baik. Hanif, ada bukunya Hanif? Ada. Baik. Hanif, dibaca. Tafadhal dari al-baitu. Al-baitu. Naam. Apa Ma al-baitu, Hanif? Rumah. Rumah Hasan. Ah, Teruskan. Adiku. Naam. Al-madrasatu. Al Sebentar, adiku masuk ke asyamsiah atau al-qamariyah? Aa Sam sia. Naam, barakallahu. Teruskan. Al-mudarrisu. Al Al-mudarrisu. Al-mudarrisu. Naam. al babu al babu Naam, teruskan. Istamirr. At-thalibu. At Apa? At ah. At-thalibu. At-thalibu. at-thalibu? Mahasiswa. At Ma eh, uh, siswa atau murid. Naam. Ayah. Ya, silakan teruskan. Tafadhal. as Hmm, Hanif kurang merojah seperti Hanif ni. Ini sering diulang-ulang kata ini. Ayo, coba sekali lagi Hanif. Di kira-kira apa tulis baca bagaimana bacaannya? As-Saqur. As-Sukkaru. Ah, as As-Sukkar. Ah, mana As-Sukkaru Hanif? Gula. Gula. sant Teruskan. Ad-daftar. Ad-daftar. Naam. Teruskan. Al-Akhu Al-Akhu hmm. Terus Jaih <coughs> Al-Rasul Al-Rasul nah. Teruskan Al-Wajhu Al-Wajhu Sampai selesai Hanif Sampai semuanya yeah. Teruskan al sadiqu Al-Sadiq Jaih hmm. Teruskan Al-Qura ah. Sekali lagi Hanif Al-Quran Al-Quran Jaih hmm. Bistamir, teruskan. Al-Solatu. Naam. Hmm. Al-Ka'batu. Al-Ka'batu, naam. Terus, al berusaha. Hah? Teruskan, teruskan. Teruskan, hanya. Al-Raksu. Al-Raksu, muntaz. Al-Ishba. Al- Rasu. al Rasu, muntaz al Isba. al al Isba'u al-isba. Mumtaz. Mama na al-sib'u? Hamis. Apa arti al-sib'u? Jari. Jari. Teruskan. As-sabu. As-sabur. Hmm. Bagaimana bacanya? As-sabunu. As-sabunu. Naam, jayyid. Teruskan. <coughs> az-zufru. Ha? Ah, az-zufru. Az-zufru. Naam, semuanya akhir Harakat huruf terakhir itu semua Dhammah oh, hmm, jadi, jadi ada Al-Zufra Al-Zufru Ini masih masih tunggal semua kata-katanya Silakan teruskan Hanif Al-Fajru Muntaz Al-Zuhru Naam Al-Zuhru -al atau Al-Zuhru Zuhru -zuhur. Bisa dua adanya Bisa Al-Zuhru, bisa Al-Zuhru Habis ini harakatnya Dhammah sepertinya Al-Zuhru Silakan teruskan Al-Asru Al-Asru, naam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 Afwan sebelum melanjutkan set ada beberapa pertanyaan yang senada cukup banyak yeah. Diulangi kembali secara ringkas dan secara cepat berkaitan tentang makna-makna dari huruf komariya dan huruf samsiya alaman 17 set Baik-baik kita baca sama-sama lalu kita uh, artikan Al-abu, makna mana al-abu ikhwan? Bapak Bapak atau ayah Al-babu, makna mana, mana al-babu? Pintu. Pintu. Kemudian al-jannatu, mana al-jannah? Surga. surga. Surga. Dicatat. <coughs> Baik. Membunuh dan tidak Baik. terlalu cepat ini. Sampai di mana tadi? Al-jannatu, al al surga. Al-himaru, al-himaru al kata ini sering kita baca di, di halaman sebelumnya. Maksudnya? Keledai. Keledai. 6. Nah. Keledai. Al-khubzu, al-khubzu al ini mungkin baru. Al-khubzu, maknanya roti. Al-khubzu maknanya roti. Al-aynu. Al-aynu. Salah satu anggota tubuh kita yang berfungsi untuk melihat. Mata. Mata. Al-aynu. Mata. Al-gada'u. Makan siang. Al-gada'u. Makan siang. siang. Al-famu. Mulut. Mulut. Al-qamaru. Bulan. Bulan. Al-kalbu. Al-kalbu. InsyaAllah. Makruf. Hmm. Maknanya? Anjing. Anjing. Al mau air, air. Ayat, ayat. Eh, bagi ikhwan yang uh, sudah mengetahui mana al kalbu tolong jangan dibuat semacam apa namanya bercanda dengan ikhwan menentang ikhwan yang tidak tahu parti al kaabu al kalbu dia semua ini tidak baik ini Al mau mana al mau air air Al waladu anak kecil, kan? kecil. Eh, anak anak kecil hasan Al hawau al hawau mana al hawau Udara Udara Al yadu tangan. Antum yang baca lalu antum yang baca, antum yang menerjemahkan. Kalau tidak tahu bantu. Ya, Dari uh, Al-Shamsiyah. Uh, <coughs> pedagang. Pedagang. as baju. Pelan-pelan lah, biar para pendengar bisa menulis sebentar. Beri waktu jeda satu detik misalnya. Sekali lagi at-tajir mamna? At pedagang. Ya. Pedagang. as, -saubu, as -saubu, Baju. Baju atau pakaian? Baik, <coughs> stamer. at -diku. Ayam jantan Ayam jantan Az-zahabu Mas Mas Taib Ar-rajulu Laki-laki dewasa Laki-laki dewasa Naam Az-zaharatu Naam Bunga Bunga As Samakus, Ikan Ikan As-shamsu Matahari Matahari As-shadaru Naam Dada Dada Al-daipu tamu tamu nah al talib murid murid atau siswa nah az-zuhru punggung az-zuhru ah eh, punggung nah kalau az-zuhru dengan dhamma ya. dengan dhamma zuhur nah ya. zuhur waktu dhor ya, nah binur. kemudian allahu allahu daging ha ah, allahu daging kemudian an-najmu an -najmu. najmu bintang, bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Taib Taib mungkin cukup Ikhwan-ikhwan mungkin dapat uh, bisa mengikutinya Baik kita masuk ke Ad-Darsur Rabi' Ad-Darsur Rabi' Pelajaran keempat Ad-Darsur Rabi' Diingatkan para ikhwan dan akhwat uh, Sudah cukup banyak yang kita pelajari Sampai sekarang sudah 18 halaman sudah bertambah mungkin lebih daripada 80 kosakata maka segera diulang-ulang kembali. Ad-Darsur Rabi. alhamdulillah antum bisa mendapatkan rekamannya di, iya di, di situs radio roja, alhamdulillah antum bisa bisa Ad-Darsur Rabi. pelajaran keempat halaman 19 safa tisaa -sa Sebelumnya mungkin satu telefon ada yang terlewat. Baik. Tentang jari ini. Saat jari nanti insyaallah tapi cukup dua saja anda kasih tahu nanti insyaallah sisanya nanti kita akan antum hafalkan ibu jari atau jempol ini namanya al ibhamu al ibham al ibham jempol atau ibu jari kemudian telunjuk as-sabbabah as-sabbabatu telunjuk as-sabbabatu. Antum hafal kan kedua itu? itu. Antum insyaallah kita akan tambahkan lagi jari tengah, lalu jari manis dan kelingking insyaallah. Jadi apa tadi jempol lagi? al, al, al ibhamu, lalu terunjuk asy As Baik, As -sab ba -ba. Barakallah sabbabah Tayyib, barakallahu Ad-darsu rabi Al-baytu fil bayti. Hmm, antum ledik sini. Fil baiti Apa yang berubah di sini ikhwan? Harakat akhir, Harakat akhir daripada uh, al-baytu, tak. Ketika dia tunggal, tidak ada uh, kalimat sebelumnya. Maka untuk melihat al-baytu. Harakat huruf tak adalah dhamma. Dan semua isim, jika tidak uh, diawali... Oleh satu kalimat artinya diberi sendiri. Tunggal. Maka semua harakatnya adalah dommah. Jika dia diiringi dengan iflam. Jika tidak diiringi dengan iflam maka dia. Dommatan min. Baitun al-baitu. Kemudian. Al-maktabu. Maktabun al-maktabu dan seterusnya. Tapi ketika diberikan di sini ada huruf. Ada ee, kata fi kursi antum dalam perubahannya fil baiti fil baiti fi artinya di di dalam al bait al bait rumah fil baiti di dalam rumah di dalam rumah al maktabu mana al maktabu ya kawan? meja meja meja alal maktabi antum lihat alal maktabi ada huruf ala sebelum kalimat al maktab. Sehingga baknya, harokat baknya berubah menjadi kasrah. Alal maktabi. Alal maktabi. Tidak benar kalau antum baca alal maktabu atau fil baitu ini salah. Tidak selesai dengan, dengan kaidah Al masjidu. Fil masjidi. Lihat, antum baca sekali lagi dalnya. Harokat dal menjadi kasrah. As-sariru 'ala as-sariri as-sariru 'ala as-sariri antum sudah lihat perubahannya huruf-huruf nah, yang kita baca ini barusan fi lalu ala masuk ke dalam kategori dalam istilah eh, nahwu huruful jar huruf jar al-jar huruf yang menjarrurkan isim setelahnya mama nama majrur majrur itu artinya Eh, tanda kasrah jika dia tunggal. Jika dia tunggal, kasrah tandanya. Satu kata itu majrur jika harakat huruf terakhirnya di kasrah. Harakat huruf terakhirnya kasrah. Ini namanya isim majrur dan yang menyebabkan kata benda ini menjadi majrur menjadi harakat akhirnya kasrah karena adanya didahului oleh huruf-huruf seperti ini fi Lalu ala dan juga nanti insyaAllah huruf-huruf yang lain yang akan kita belajar di buku ini. Tapi di sini sebagai awal langkah pertama kita belajar dua huruf dulu. Fi, Al lalu Al ala. Atau melihat di bawahnya. <coughs> Aina Muhammadun, Aina Muhammadun, huwa fil ghurfati, huwa fil ghurfati. وأين ياسيرن؟ وأين ياسيرن؟ هو في الحمام. هو في الحمام. وأين آمنة؟ وأين آمنة؟ هي في المطبخ. هي في المطبخ. Aina al-kitabu? Aina al-kitabu? Huwa 'ala al-maktabi. Huwa 'ala al-maktabi. Wa aina al saatu Wa aina as-sa'atu? Al al -al al -al al al Hiya 'ala as-sariri. Hiya 'ala as-sariri. Ana patikan sini semua so, isim. Semua kata benda yang didahului oleh fi atau ala harakat huruf terakhirnya adalah kasrah. Sekali lagi, fi dan ala ini masuk ke dalam kategori insyaallah yang akan kita pelajari jika kita sampai kepada nahwu dan sharf. Dalam istilah nahwu, fi dan ala masuk ke dalam jar, huruf jar, huruf-huruf yang menjarrurkan kata benda setelahnya. Dan arti majrur di sini adalah arti majrur artinya isim yang Uh, harokat belakangnya kasrah Jika dia tunggal Maka ketika dia majlur Harokatnya adalah kasrah Fil-gurfati Fil-hammami fil, fil, fil Matbahi Dan seterusnya Baik, saya uh, baca sekali lagi Untuk mendengarkan baik-baik istamik, uh, istamik jahiran Kemudian dipahami Kita akan uh, sedikit demi sedikit Diterjemahkan Al-baytu Maman al-baytu ikhwan eh, rumah rumah Ruma, insyaallah ini sudah kita sering kita belajar fil baiti di dalam rumah Ruma. al maktabu mana al maktabu meja al, -al maktabi di atas meja Ala artinya -al di atas Mijia. al, -al maktabi di atas meja al, -al, al masjidu Al-masjid insyaAllah semua orang paham mana masjid. Atau orang tidak paham bahasa Arab, al-masjid ketika didengar al-masjid, tahu dia masjid Fil-masjidi, fi, mana fi tadi? Di dalam. Di dalam. Di dalam. Di dalam masjid. As-sarir, as as-sariru. Memakna as-sarir ya, kawan? Kasur. Kasur. Al-as-sariri, di atas, di atas kasur. kasur. Dan ulang sekali lagi, fi artinya di dalam. Ala artinya di atas. <laughs> Perlu diketahui bahwasanya huruf pada umumnya ketika para ulama nahwu mendefinisikan apa itu huruf al-harf, e, mereka mengatakan bahwasanya al-harf itu satu kata yang tidak dapat diberi makna kecuali jika ia e, bergabung dengan kalimat yang lain. Artinya jika ia berdiri sendiri maka tidak dapat di diterjemahkan. Tapi ketika di, di, dimasukkan ke dalam satu kalimat Maka Baru jelas ketahuan Maknanya adalah uh, demikian baiti misalnya Fi Di dalam Ala Di atas ketika dia masukkan dalam satu uh, kalimat Baik Istimewa jahiran Aina Muhammadun Mamanah Aina Aina Muhammadun Satu kosakata baru yang kita temukan di sini Aina Dimana Pertanyaan Salah satu daripada uh, asmaul istifham, isim-isim yang dipergunakan untuk menjadi kata tanya. Aina kata tanya. Muhammadun. Aina Muhammadun? Di mana Muhammad? Huwa fil ghurfah. Huwa. Fil ghurfah mana huwa? Dia. Dia. Dia. Fil ghurfah. Di dalam kamar. Kamar hmm. huwa Dia Dia di sini kembali ke siapa ya Kembali ke Muhammad Huwa Fil-gurfa Dia di dalam Kamar Al-quil-gurfa -al maknanya Kamar Huwa fil-gurfa Dia Di dalam Kamar Tidak menggunakan Muhammad lagi Tapi di sini menggunakan Dhamir Tidak menggunakan isim zahir Tidak menggunakan kalimat Muhammad Tapi diganti dengan kata ganti sini Huwa, huwa ini dalam istilah Nahwu namanya Dhamir Kata ganti Kata ganti orang keberapa ini? Huwa. Orang ketiga. Huwa fil ghurufati. Dia di dalam kamar. ya, <coughs> ikhwan. Faham, insyaAllah? InsyaAllah. Faham, betul? Faham. Baik. Baik. Wa aina yasirun. Wa aina yasirun. Dan. Hmm. Dan wa, ma mana wa? Dan. Dan. Dan. Aina yasirun, terjim, ya khi. Tolong datuk Dan. Dan Dan di mana yasir? yasir? Huwa fil hammam huwa fil hammam nah terjemahkan tolong huwa dia fi di dalam al alhammam mana al alhammam kamar mandi atau WC huwa fil hammam dia di kamar mandi faham tu insyaAllah faham insya wa aina aminatu wa aina aminatu mamana wa aina aminah dan, dan di mana, -mana dan di mana Aminah? Di mana dia? Hiya fil matbakh. Hiya, hiya fil matbakh. Antum lihat tadi? Kalau Muhammad sama Yasir tadi menggunakan huwa. Nah, tapi di sini ketika sampai ke Aminah dia menggunakan hiya. Hiya. hiya. hiya. Mana yang sama? <coughs> mana yang sama? Dia. Sama-sama domir untuk orang ke 3. Akan tapi di sini dibedakan antara domir untuk laki-laki dan domir untuk perempuan. Perempuan. Dhomir untuk laki-laki laki, -laki dhomir muzakkar. Dhomir untuk laki-laki adalah huwa untuk orang ketiga. Ada untuk perempuan? Muannats di sini adalah hiya. Hiya. Hiya fil matbakh. Mana isama? Dia. Dia di dalam al-matbakh. Dapur. Al-matbakh di dalam dapur. dapur. dapur. Nah, Antum lihat di sebelah kanan ada gambarnya dapur situ, walaupun mungkin kurang jelas. Hiya fil matbakh. Dia. Dia kemari ke siapa di sini? Kembali ke Aminah. Dia di dalam dapur. Aina al-kitabu? Aina al-kitabu? Terjemah, hmm. abi. Terjemah. Ya, di mana, di mana buku? di mana buku, buku tersebut? Hua 'ala al-maktabi. Hua 'ala al-maktabi. Antum datang sini. Ini kata benda al-kitab. Kata benda al-sekitarik. Enggak begitu. Balak. Balak. Ah, kata gantinya sama dengan kata ganti manusia hua. Di mana buku tersebut hua dia kembali ke pada dia ni buku alkitab Al hua ada dalam maktab buku itu atau dia ada di atas meja. meja. meja. Wa ainas saatu wa ainas saatu dan di mana asah hmm, asah jam, jam. jam. Dalam Al-Quran, kalimat as-sa'ah, maknanya lain. Wain as-sa'ah dan di mana jam tersebut? Jawabannya, Hiya alas-sariri. Hiya alas-sariri. Hiya. Atau melihat, dia domir sama seperti domir yang digunakan untuk aminah. Di kalimat as-sa'ah juga dipakai. As-sa'ah, hiya alas-sariri. Dia, atau dia ini kembali ke jam, as-sa'ah, di atas kasur. Nah, di sini kita bisa mengambil uh, beberapa uh, pelajaran di sini, sekaligus beberapa kosakata baru. kata ganti untuk orang ketiga dalam bahasa Arab dibedakan antara laki-laki dengan perempuan. perempuan. untuk laki-laki huwa, untuk perempuan Hiya, hiya. mana sama? dia. tapi dia di sini, nanti bisa uh, mengapahi bahwasanya kalau kalau disebutkan hiya maka dia di sini adalah Perempuan tidak mungkin hiya untuk laki-laki. Begitu sebaliknya huwa, maka kita akan segera mengetahui bahwasannya orang yang ditunjuk huwa adalah laki-laki. Dia, dia laki-laki. Lihat betapa uh, simpelnya bahasa Arab. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia bagaimana? Hiya. Dalam bahasa Arab cuma hanya satu dengan satu kata. Tapi kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, dia laki-laki. Harus disertakan laki-lakinya. Karena laki-laki uh, itu ada di, di dalam Dikandung dalam kalimat hua. Begitiga, hiya. Cukup dengan satu kata. Tapi kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, dia perempuan. Dalam bahasa Indonesia tidak dikenal. Kata ganti yang di dalamnya itu mengandung apa namanya, inilah laki-laki atau perempuan. Tidak dikenal. Dia, kalau yang bisa membedakannya, dia laki-laki, dia perempuan. Tambahan laki-laki dan tambahan perempuan. Kalau di sini, hua, hiya. Maka sudah jelas. Hua untuk laki-laki, hiya untuk perempuan. Lalu, hua juga dapat dipergunakan untuk benda. Antum hmm, di sini lihat. Hua, kata ganti ini bisa juga dipergunakan untuk benda. Begitu jika hiya. Hua dan hiya sama-sama dapat dipergunakan untuk untuk apa Untuk apa? kata benda. Tidak hanya untuk orang. Lihat di sini, Hua al-Kitab. Hua di sini sebagai pengganti daripada dari kalimat al-Kitab. Al al hiya. hiya di sini dipergunakan untuk menjadi pengganti kalimat as-sa'ah. Hmm, tolong diperhatikan di ikhwan dan akhwat di rumah para pendengar dari roja. E, tolong diperhatikan huwa dan hiya ini dapat dipergunakan baik untuk kata ganti manusia, orang. Juga dapat digunakan untuk sebagai kata ganti benda mati. Antun, nah, lihat sini perbedaannya. Kalau tadi huwa dan hiya, huwa untuk untuk laki-laki, hiya untuk perempuan. Tapi di sini Antun, lihat huwa alkitab. As-sa'ah pakai hiya. Apa yang menyebabkan di sini pakai huwa di situ pakai hiya? Kalau kalau manusia jelas. Kalau laki-laki pakai huwa, kalau, pakai, kalau perempuan pakai, kalau Tapi kalau benda? Apa yang apa yang membedakannya sehingga ini pakai huwa, ini pakai hiya? Dipahami pertanyaannya? Paham. Ah, antum lihat di sini kalimat Alkitab dan kalimat as-sa'ah. Antum perhatikan baik-baik kalimat Alkitab dan as-sa'ah. Antum lihat Alkitab kitabu tidak ada di situ Huruf tak marbutoh di akhirnya Antem tahu tak marbutoh? Tak Antem tahu tak ta biasa? Tak itu Ini tak marbutoh Tak yang tertutup Dia kalau dimatikan Buinya sama seperti Ha As-sa'ah Dimatikan sama seperti Ha As-sa'ah Tapi kalau tak ta biasa tidak mungkin dimatikan Jadi ha As-sa'at Misalnya kalau tak biasa As-sa'at tidak bisa kita matikan jadi ha Disini as-sa'atu ada ta'mar ta butoh. Ah, Di sini, ta'mar butoh ini menjadi penentu. Adanya dan adanya dan tidak adanya ta'mar ta butoh menjadi penentu mana kita akan gunakan. Hua atau hiya. Kalau tidak ada ta'mar ta butohnya, jika tidak ada kata butohnya, maka dia menggunakan huwa. Paham? Jika tidak ada ta'mar ta butohnya, kita menggunakan apa tadi, Hwan? Hua. Hua. Tapi kalau ada ta'mar ta butohnya, kita menggunakan Hia, ah, dapat dipahami? Jika isim mengata kata benda itu tidak memiliki takmar butoh alkitab, apa lagi? Hwan contoh lain alkitabu, apa lagi? Alkolamu, albabu, apa lagi? E, Almaktabu dan seterusnya asariru. As ah, ini kata-kata ini tidak ada takmar butoh di dalamnya. Ia tidak. Alasikat alik, bukankah begitu? Bala. Tentu. Maka kita gunakan kata gantinya huwa. Sama seperti kata ganti untuk laki-laki. Nah, paham? Adapun pun as-sa'ah. As-sa'ah, ah. uh, as kerana ada ta'amur butuhnya, maka dia menggunakan? Iya. Apa contohnya ya? selain as-sa'ah yang menggunakan ta'amur butuh? As-sa'ah as Apa lagi? <tuh>. As-sa'burot. Anda tahu as-sa'burotu? As Mana as-sa'burotu? Papan tulis as-sa'burotu. Di belakangnya ada ta'amur butuh. So, kalau di sini kalau di kata-kata yang ada dalam buku ini ada tidak ada di sini? Al-Ka'bahatu, Al Al-Ka'bahatu Al letak ada ta' marbutoh di situ. Anda pakai huwa apa dia Al-Ka'bahatu ya khon? Iya, pakai hiya. Dan begitu seterusnya. Dan begitu? Seterusnya. seterusnya. Jika ada satu isim yang tidak memiliki ta' marbutoh maka kita gunakan apa tadi Ikhwan kata gantinya? Gombirnya apa? Huwa. Adapun jika kita temukan isim itu memiliki ta' marbutoh di belakangnya maka dia eh, kita gunakan kata ganti domir, iya. Fahim tum. Karena alang tanya Fahim tum, antum paham jawabannya? Kalau paham, Fahimna. Fahim tum? Fahimna. Fahimna. Fahimna. Alhamdulillah. Barakallah. Teruskan kita jeda sejenak bagi para pendengar jangan kemana-mana kita akan segera kembali setelah yang jeda berikut ini. Tetap di kajian bimbingan bahasa urap bahasa arab di jemaat Maim. أي القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فقرأوا ما تيسر من القرآن أي القرآن وقال الرسول يا رب إن قوم تأخذ هذا القرآن مهجورا. الله. روجا. راديو دعوة على سنو جماعة. لا تجدن أشد الناس يدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّذِي هُوَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا فَلْيَتَدَبَّرُوا الْمُؤْمِنُونَ هَذَا الْقُرْآنَ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا لَا يَفْقَهُونَ فَقَدْ تَعَلَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَشْرَ آيَاتٍ لَمْ يُجَاوِزُ حتى يتألموا ما فيها من العلم والأمل. أجر. ومنه منهج صار عليهم مؤمنون الأولون. إن من المؤمنين الذين إذا ذكر الله وذمة خلودهم وإذا جئت عليهم آياته زادتهم إيمانهم وعلى ربهم يتوكلون. رجا رجا رجا. رجاء الدعوة على سنم Kembali di 756m pada malam ini kajian kita bimbingan bahasa Arab dan bagi antum yang mungkin baru bergabung bersama kami dalam kitab Al Qur'an Al Qur'an Al Qur'an Al Qur'an Al Qur'an Al Qur'an Al Qur'an Al Qur'an Al Qur'an Al Qur'an Al Qur'an Al Qur'an Al Qur'an Al Qur'an Al bisa menghubungi di Al Qur'an Al Qur'an Al Qur'an Al Qur'an anda bisa layankan melalui pesan singkat di 08888763110. Kembali kita lanjutkan sahaja. Uh, baru saja kita masuk ke albar surah pelajaran keempat dan di sini alhamdulillah banyak uh, satu maklumat baru yang kita dapat temukan di antaranya seperti anak katakan tadi uh, ada. Kita temukan di sini huruf-huruf jar, huruf-huruf jar, huruf-huruf <tuh> yang memajjurkan isim setelahnya, kata benda setelahnya. Tidak, tidak, tidak, tidak perlu khawatir untuk me, me, me, merapatkan diri, mem, me, me, Menghapal istilah ini huruf jar. Tidak, tidak mengapa. Tidak, tidak tahu istilah ini pun tidak masalah. Nanti insya Allah pada uh, saatnya kita akan pelajari. Uh, intinya adalah kalau ada huruf-huruf seperti fi dan ala. Maka kata benda setelahnya kita temukan e, harokatnya berubah yang tadinya ketika dia berdiri sendiri dhammah lalu ketika masuk fi dan at atau ala e, dalam kalimat dalam kata tersebut maka dia berubah menjadi kasrah fil baiti ala al-maktabi fil masjid ala as dan seterusnya Baik, eh uh, ana minta ikhwan anahwat baik yang di studio maupun juga uh, para pendengar mari sama-sama kita baca pelajaran ini. Istami' summa karib. <coughs> Dengarkan kemudian diikuti. Al-baytu Al-baytu fil bayti fil bayti Al-maktabu Al-maktabu al-maktabi al-maktabi Al-masjidu Al Al Al Al-masjidu في المسجد في المسجدي السرير, السرير السرير على السرير على السريري أي. أين, أين محمد؟ أين محمد؟ أين محمد؟ أين محمد؟ هو في الغرفة هو في الغرفة هو في الغرفة <تصفيق> ما من أين محمد؟ di mana man, Muhammad. Man, Muhammad? Jawabannya? Dia. dia, dia. Didalam, di dalam kamar. kamar. kamar. Dia di dalam kamar. Huwa ini kemari ke siapa, ikhwan? Ya, Muhammad. Muhammad. Muhammad. Barakallahu fikum. Wa ayna Yasirun? Wa ayna Yasirun? Wa ayna Yasirun? Wa ayna Yasirun? Huwa fil hammami. Huwa fil hammami. Huwa fil hammami wa fil hammam terjemahkan wa ayna yasirun wa ayna yasirun dan di mana yasir jawabannya dia di dalam kamar kamar mandi dia di dalam kamar mandi wa ayna aminatuh ayo akhwan istami' sama aku wa ayna aminatuh wa ayna aminatuh hiya fil matbakh hiya fil matbakh nama ana al matbakh dapur, dapur. dapur di sini kita amiah menggunakan kata ganti hiya karena kenapa kita menggunakan hiya bukan huwa karena, karena amina perempuan perempuan ainal kitabu ainal kitabu aina al kitabu ainal kitabu, kitabu, kitabu, kitabu, kitabu huwa ala al maktabi huwa al maktabi nama huwa ala al maktabi dia di atas meja Dia ini kembali ke siapa Yehwan? Alkitab Alkitab Wa aynas sa'atu Wa aynas sa'atu Wa aynas sa'atu Wa aynas sa'atu Dia alas sariri Hia alas sariri Hia alas sariri Hia alas sariri Dia berada di atas kasur Hia ini kembali ke siapa? As-sa'ah Maafkan as-sa'ah Jam Jam Kenapa Alkitab kita menggunakan huwa lalu as-sa'ah menggunakan hiyah? Apa sebabnya? Mas sebab ya Ikhwan? Alkitab Al isim ini tidak ada tak merbutuh. Maka dia menggunakan huwa. Sama seperti laki-laki. Hmm. Kalau as-sa'ah. Ada ya, atau nampak ya. maka kita menggunakan iya. Iya, baik barakah. Kita uh, persediaan para pendengar untuk ikut pesanan. Ya, silakan bagian tem para pendengar di 8233661 kami ulangi kembali 8233661 bagian tem yang ingin berinteraksi dan membaca dari surah B pelajaran yang keempat alaman yang ke sembilan belas. Silakan kami sampaikan kembali tidak di 8236543 tapi di 8233661. Kita angkat salamualaikum. Ia ya, dengan siapa umi di mana dengan umu tegar di Cibarisa umu siapa umu siapa tegar ayah umu tegar umu uh, tegar umu tegar ada bukunya ada baik uh, silakan umu dibaca dari kalimat al bayi al bayi tu nah al bayi tu nah kenapa berubah taknya di situ jadi menjadi, menjadi kasrah umu karena ada huruf fi ada ada huruf fi baik baik baru teruskan al masjidu itu nah il masjidī 'al al-maktabi n'am al-sarīru 'al al-sarīri 'al maktabi al sarīru al shariri sarīri al al sarīri tayyib ma ma'na 'alā ya tayyib ma ma'na fī ya ma ma'na fi? Fi? fī didālam tayyib barakallāh teruskan <coughs> ayna muhammadun Wa fil al wa ayna yasīr Wa filhammami hammami. Baik, berkah. Oh, um, sepertinya pernah belajar bahasa Arab sebelumnya? Baru sedikit. Uh, uh, belajar sekarang ini atau sebelumnya sudah pernah? Sudah pernah tapi baru sebenarnya Baik, baik. Peroh terus kan? Wa ayna amina? Dihidupkan taknya? Wa ayna amina? Na'am. Iya, fil matbakh. Fil matbahi. Dihidupkan. Iya, fil matbahi. Nah, mana alamat bah? Dapur. Baik, teruskan, istamir. Aina al <tuh> di atas meja be. Naam. Wa ayna sya'atuh? Ia atas syariri Baik, barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Syukran. Jazakallahu khair pada mata Ya silakan bagi para pendengar yang lain di 8233661 kami persilahkan Dan teman bisa bertanya juga di lain SMS ya. Kita angkat Assalamualaikum. Iya, asalamualaikum. Hai, Wassalamualaikum warahmatullahi dengan siapa di mana? Dengan Wah Ting Mar. Di mana? Di Gua Jahek. Ibu ada bukunya? Ada. Silakan dibaca. Al Baytul Bil Baytul. Kenapa nah, berubah huruf katanya umum? Karena ada huruf fi. Huruf fi, baik. Istemir, teruskan. Al Maktabi. Al Alal Maktabi. Alal Mak Tabi. K, Ka Kaf. Alal Mak. -tabi. Al-Maqtabi Maqtabi eh, Ah iya Maq Ka Ka dalam bahasa Ka Maqtabi Al-Maqtabi -na Teruskan Al-Masjid eh, Al-Masjid Al-Masjid Al-Masjid Al-Asarir Al-Asariri Teruskan Aina Muhammadun Wasil Ghurufati Dia Diterjemahkan umum Admana Muhammad. Ya di dalam kamar. Taip, istemir, teruskan. Wa ainna ya sirun. Ya sirun. Wa ainna ya sirun. Nama. Wa fil hamami. Dijemakan Di mana akan di mana ya sirun? Nama. Ya di dalam kamar mandi. Ya, istemir, teruskan. Wa ainna aninatu ya ala ya fil matbahe. Ya fil matbahe, tidak mungkin ia ala matbahe. Taip, teruskan. Mama alamat bakh umu? Kenala? Mama ana mak Dapur. Dapur, betul hmm, kan? Islamir? Aynal kita tu yang maqtabi tadi. Nah. Wah aynas satu yang alat cari. Sebentar umu, ana mau tanya? Yeah. Ya. Di sini eh, Muhammad kata gantinya? Hua. Hua. Jika perempuan, Aminah, Fatimah, Aisyah, apakah kata gantinya? Iya, Mama Nahia Iya? Iya, Iya. perempuan. Barokallahu fiqum. Cukup. Bisa kelihatan. Sallamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita berikan satu kesempatan kembali silakan bagi antum para pendengar di 8233661. Kita angkat kembali. Assalamualaikum. Halo? Ya, halo assalamualaikum. Sallamualaikum dengan siapa dengan Ahi di mana? Dengan Ahbi di Narogam. Ya. Ah siapa? Ahbi Bima, di Narokong Bima Satria ya Oh, Bima Satria Di jembatan ya. berapa antum masih? Ya Di jembatan Ma'arokong di, di jembatan Tiga Narokong Di Jembatan Tiga Narokong Antum ya. Antara mana bukunya? Ada ya. Baca, terfadat Ikhara Al-Baytu Na'am Fil-Bayti Na'am Al-Masjidu <coughs> Fil-Masjidi Na'am Al-Maktabu Na'am Al-Maktabi Na'am As Al sariru nah. nah. Na'am Ala sariri mana Al-Sariri Al-Satria uh, Kasur tak. Kasur Tafadab Istamir Teruskan Aina Muhammadun nah Huwa fil gurfati Jai Wa aina Yasirun Huwa fil hammami nah mana Al-Hammam Kamar mandi Kamar mandi Istamir Teruskan Wa aina aminatu nah Hia fil matbaki nah Aina al-Kitabu gua alal maktabi. Naam. Wa aina sa'atu? Naam. Hiya alal baik. Antum pernah belajar sebelumnya? Ah. Akh. Oh, belum sempat baru belajar sini. Alhamdulillah. Ya. Tayyib, barakallahu fik. Cukup ya. jazaakallahu khair. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kita berikan satu kesempatan kembali di 8233661 silakan. Assalamualaikum. Ya, halo assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa pak? Di mana? Di Abu Naila. Di mana Abu Naila? Ia di mana? Di Sikarang. Sikarang ya, saya silakan. Abu Naila ada bukunya? Alhamdulillah ada. Silakan dibaca. Al Baytu. Al Baytu, fil Bayti. Nah. Al Masjidu, fil Masjidi. Nah. Al Maktabu, ala Maktabi. Nah. Al Shariru, ala Shariri. Alas Shariri. Alas. ala Shariri. Alas ala as Baik, teruskan. <coughs> aina Muhammadu? Aina... Wa fil. Sekejap lagi, akhi. Aina? Aina Muhammadun? Aina Muhammadu? Muhammadun. Wa... Dihidupkan, kamu Aina Muhammadun? Naam. Wa fil, wa fil urfati. Urfati. Wa fil urfati. Naam. Wa aina Yasirun? نعم هو في الحمام نعم وإن آمنة هي في المطبخ أشكراكي أخي هي هي في المطبخ نعم في المطبخ في المطبخ نعم خي طيخ مطبخ هي في المطبخ ممتاز طيب أين الكتاب هو على المكتب نعم Wa sa'ah? Ah, dihidupkan taknya? Wa sa'atu? Naam. 'ala sariri Hiya 'ala sariri Tayyib, fikum. Cukup, jazakallahu khair. Ya, terima kasih. Assalamualaikum <tip -tip -tip. Lagi -lagi. Ke Tamarinu, latihan-latihan. Tamarinu, latihan, latihan. tamarinu jamak daripada tamrinun. Tamrinu latihan Tamarinu latihan-latihan Dan di sini ada beberapa latihan yang anda bisa lihat di sini Ada sekitar eh, Tiga atau empat latihan di sini Baik Kita mulai dari latihan yang pertama Ajib Anil as'ilatil atiyah Ajib, ajib. Jawaplah Anil as'ilatil atiyah An dari Al Asilah jamak daripada soal, soal, soal, soal, soal lebih daripada dua jamaknya. Asilah, Ma mana nak asilah? Soal, bahasa Indonesia soal, soal, pertanyaan-pertanyaan. Hmm. Jawablah dari pertanyaan-pertanyaan. Al Atiyah, mana Al Atiyah? Berikut atau di bawah ini. Al Atiyah berikut atau di bawah ini Baik Bebas ini, jawabannya antum tidak harus uh, mengikuti buku. Karena di sini tidak ada perintah untuk menggunakan jawaban tertentu. Uh, Silakan antum jawab dengan jawaban apa saja. Ana bertanya antum, ana asal antum tujibun. Ana bertanya antum jawab. satu-satu. Ah, uh, ah. Ana coba satu, ikhwan sedih. Tafadhal akhirul karim. Anta, anta awalan. antum yang pertama. Aina al-kitabu? Wa 'ala al-maktabi. Huwa 'ala al-maktabi. Muntaz. Aina Muhammadun? Huwa في هو في المدرسة ممتاز ما مع المدرسة؟ مدرسة أين ساعته هي هي على السريري هي على السريري طيب أنت أربعة يا أخي أين يصيره <تصفيق> هو في المدرسة هو في المدرسة نعم خمسة أين آمينته أنت يا أخي أين آمينته Hiya fil matbakh. Iya, fil matbakhi atau bisa ya fil ugurfati dan seterusnya. <coughs> Afwan. Aa tu fil ghurfah. Hmm. lihat pertanyaannya. Dicermati sedikit. Aa tu fil ghurfah. Hmm. Ada ada alif di sebelum kalimat Aminah. Ya. Eh. Apa maknanya itu? Ah, apakah? Apa? Apakah? Aa Aminatu fil ghurfah apa eh, terjemahannya? Apakah aminah, aminah di dalam, di dalam. kamar? Nah. kamar. kamar. kamar. Nah, jawabannya? Nah. Man ya setiap? Siapa yang bisa? Naam Naam? Naam, hiya fil gurufah Atau jawabannya dengan lain, jawab lain? La La, La. La. Jawab terus, bergantung langkapi La Hiya fil hammam Hiya fil hammam misalnya nah. Atau hiya fil madrasah misalnya Dan seterusnya Bisa naam, bisa La, asra'an nah. Ayasirun fil matbakh Antah ya ahli kirim Ayasirun fil matbakh Naam Huwa fil matbakh Huwa fil ma'am Huwa fil matbakh Jai Samaniah Nomor delapan Man fil gurfa Man fil gurfa Mana man gurfa? Siapa Ah fil gurfa Siapa yang di dalam apa namanya Kamar ah, Jawabannya Huwa no, Bisa Bisa Bapak Huwa Huwa siapa Muhammadin. Hua Muhammadun. Hua Muhammadun. Atau dengan cukup satu kata Muhammadun cukup. Muhammadin. Tapi, Masya Allah antum tambahkan dengan kain makanan yang, yang lebih sempurna. Hua Muhammad Hasan. Muaman filhamam antaraya sekali. Muaman filhamam antum terjemahkan dulu. Dan siapa di dalam kamar? Kamar mandi. Taib stemir. Jawabannya? Yasirun Ya Sirun. Masya Allah atau Fatimatu atau yang lainnya. Taib 10 asyraf. ماذا على المكتب أنت يا أخي؟ ماذا على المكتب؟ آه وماذا؟ سلّك تفادي اللوم. آه ماذا يعني؟ سدّة؟ شاشة سدّة يعني؟ الحمد لله. على المكتب خبز. على المكتب خبز. تابي ترجم. سلّومني ترجمانه لولو. ماذا على المكتب؟ ماذا <تصفيق> على المكتب؟ أبى. مايال على على على. أبى يال على دي على المكتب. Khubzun. Di atas meja ada apa? Khubzun. Namanya khubzun? Masih ingat khubzun tadi di uh, huruf Al-Qamari ya? Roti. Roti. Roti. Anda bisa jawab dengan jawabannya lain. Alal maktabi apa misalnya? Ma um. Alal maktabi kitabun. Atau? Alal maktabi olamun. Ma um. Dan seterusnya. Banyak Alhamdulillah. Ini tergantung daripada uh, banyak tidaknya kosa yang telah hafal. Ini penting ini. Jawaban-jawaban ya. ini sekali lagi. Modalnya adalah apa? Uh, Murahnya apa? Kosa Kosa kata, bukan dengkul. Maksudnya tidak dengan seperti dengkul dan juga dengan kosa kata yang sudah kita pelajari. Sehingga anak sekali lagi orang-orang terus pentingnya muraja. Karena sampai pak jika sampai pada tahapan seperti ini misalnya, antum ah, tidak punya modal cuma dengkul saja misal. Bisa jawab? Tentu tidak. Mada ala sariri. nomor 11 Mada ala sariri. Subhanallah. Mada ala sariri. Apa yang ada di atas? Ada di atas, ada di atas? Kasur. Kasur. Jawabannya Antik, Antik. Mandar ana minta jawaban dari semuanya. Antam dulu. Al-sariri, jawabannya? Al-sariri terjemahkan teruskan. Al-sariri Aminatul. Amin. Ah, Aminatul. Al-sariri. Aminatul. Mantap. Tayyib. Barakallahu fik. Ah, al-sariri, al al al Anta baba jawabannya? Al-sariri, qolamun. Al-sariri qolamun. Banyak. Anta yakin? Al-sariri. waladun. Waladun, masyaallah. al -shariri. Bisa Wah, nashsh. Nama yang ala seriri. Bisa ada tu. Baik, barakalallahu. Baik, sah kita. Baik, diserahkan bagi. Buka bagi bagi para pendengar yang ingin beranjawab, anda boleh menghubungi di 8233661. Kita angkat yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa, di mana? Dari Bu Endang. Di mana, bu? Cilangsi. Cilangsi. Bu Endang Cilang ada si. bukunya bu? Alhamdulillah ada. Baik, saya tanya bu ya. Ibu, ibu tanya, ibu jawab bu ya. Halaman ya. 20 Shirun. Soal pertama Ibu jawab dengan jawaban bebas Asal maknanya benar Aina ya, al-kitab Hua ala maktabi Hua ala al maktabi Aina Muhammadun Hua fil masjidi Hua fil masjidi Aina sa'atu hiya ala sariri iya iya ala sariri mumtaz iya asa. tu nget bu endang telah bisa membedakan mak pakai fakihwa dengan hiya mumtaz bagus sekali ayna yasirun huwa fil hammam huwa fil hammam ayna aminatu hiya fil fil baiti hiya fil baiti ahsanta aminatu fil ghurfah Nah, iya, feel berkat. Allah, barakallahu fikum. Cukup, takif? Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan bagi para pendengar yang lain di belakang Ibu Endang di 8233661. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dengan siapa Umi di mana? Dengan Umi Givari, Ustaz. Umi Givari. Umi Givari, Ustaz, coba Ustaz. Ya? Mau coba. Oh iya, Rokong, Gilfari, ya Rokong ngomong Umi Varia? Ya, ya betul. Oh, iya, betul. Iya, saya Umi Ada bukunya Umi? Ada ada ada. Alhamdulillah. Ya. Saya tanya kamu, siap siap. Jangan baca satu salset. Ya, jang. ini soalnya ada di buku ini. Alhamdulillah. Oh ya, insyaallah. Baik Ayat sirun fil matbahi. Ayat sirun fil matbahi. Nomor tujuh. Ayat sirun fil matbahi. Oh ya. Nah, jawabannya. Uh, naam naam uh, ya. Naam hiya fil mat. Mana? Nomor tujuh ya? Ya, tujuh. Aya sirun fil matbahi. Jawabannya sudah udah betul tadi. Muhammad akan selesai. Naam hiya fil matbahi. Naam. Naam hiya fil matbahi. Naam hiya fil matbahi. Sebenarnya ummu, yasir di sini. Kenapa pakai hiya? Eh iya, Ma. Uh, huwa -huwa. Huwa. Hua hua Huwa man ta. Naam huwa fil matbahi. Naam, jait. Teruskan, ummu. Man fil ghurfah? Man fil gurfati Entar gimana, ummu? Mana man fil Siapa yang ada di dalam kamar? Baik, nah, jawabannya? Hua Muhammad. Wa Muhammad. Muhammad, Mumtaz teruskan. Waman fil Hamami. Dia, dia, ya. Dia Aminah. Dia Aminah, Mumtaz Bisa, bisa orang lagi, lagi bisa perempuan. Baik, barakallah fikum. Ya. Mada al maktabi. Mada uh, al maktabi. Terjemahkan dulu mu. Di terjemahkan dulu. Apa yang ada di atas uh, meja? Baik, barakallah fikum. Jawabannya. Uh, al-maktab uh, al-maktabi -al al-kolam al-maktabi -al al-kolam. Muntas. Tapi teruskan. Ada alas sariri. Apa yang ada di atas ranjang? Hmm, Jawabannya. Al-jawab. Alal alas sariri. Alas sariri. Alas sariri. As-salam, uh, As-salam, as muntas, barakallah fikum Cukup? Jazakallah ya. khair. Iya, jazakallah khair. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, kita masih berikan kesempatan bagi yang yang lain di 823, 3661. Kita angkat telefon yang ketiga. Salamualaikum. Salam. Iya, dengan siapa? Di mana? Dengan Fadli di Sengseng. -seng. Ah, Fatli di Sengseng ya. Sengseng. Yeah. Fatli ada bukunya, insyaAllah Fadli, ya? InsyaAllah ada. Baik. Uh, dari dari awal dari nomor satu. Aina kitabu jawab. ala al-maktabi. ala al-maktabi. Mtarz. Aina Muhammadu. Wa fil masjid. Wa fil masjid. Masya Allah. Barakallah. Aina saatu. Aina saatu. Terjemahkan dulu Fadli Aina saatu. Di manakah Jam. Di ah, mana jam? Bebas. Tepatlah jawabannya bebas. Iya. Siya alal alal <laughs> ala sariri. Iya alal sariri. Mumtaz. 4 <todak> 4. Aina yasirun? Huwa fil jami'ati. Huwa fil, masyaallah. Jami'ah. Mana al-jami'ah? Apa di jami'ah? Uh, Apa di? Eh, onifita. Onifitas, masyaallah. 6. Aa minatu fil ghurfah. Naam. Naam, jawabannya teruskan. Aminatu fil ghurfah. naam. Ah, Aminatu fil ghurfah. Tolong Aminahnya diganti dengan kata ganti Fadli. Naam, Na Ya fil ghurfah. Mumtaz, barakallahu Cukup? Jazakallah khair, Fadli Wa alaikum. Iya. khair ya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. masih kita berikan kesempatan bagi pendengar yang lain di belakang Fadli di 8233661. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam oh. warahmatullahi dengan siapa? Eh, Fajri. Ah, oh, Fajri. Di mana Fajri? Alhamdulillah. Di mana Fajri? Di mana? Alhamdulillah. Sehat ya, ya, baik. <laughs> ah, Fajri ada bukunya? Ada. Masyaallah, baik. Fajri lihat Nomor berapa sekarang? Nomor, nomor berapa sekarang? Nomor 7 ya? Iya. Baik, 7. Baik. Ayasirun fil matbahi, terjemahkan dulu ya eh uh. Fajri, diterjemahkan dulu. Ayah syirun filmat baki. Apakah yasir ke dapur? Di dalam dapur, ah teruskan. Apakah yasir dalam dapur? Ah jawabannya. La. La. La. Nah, tuliskan. Yasir syir Yasir Zahabah Madrasah. <laughs> nah, la Yasir Zahabah ilal Madrasah. madrasah. Di, di lagi Fajri. Nah, la. Yasir fil madrasah misalnya begitu. Faiz, ya, sudah benar. Masya Allah, bagus. Di madrasah. Faiz, mumtaz, barakallahu fikum. Ha. Ah. <coughs> 8, 8. Di baca, Fazri soalnya, silakan. Fil man fil warqah Man fil warqah man, man, man, man fil grup. Mana mana man fil grup? Terjemahkan di dalam kamar? Ah. teruskan jawabannya. Fatima di grup. Fatima tu fil, fil grup. Fatimah, barakallah, Teruskan. Laman Sulhaman. Nama. Dan siapa di dalam WC? Nampak korban di teruskan. Jawab. Afan Fajri, kadarnya dikecilkan sedikit ya, tak agak jauh. Silakan. Laila Sulhaman. Ha? Laila Sulhaman. Laila Sulhaman, Masha Allah, teruskan. Ma'azal ma ala tadi. Nama. Diterjemahkan dulu. Kitabun Alamat Tabe. Alkitabu Alamat Tabe. Masya Allah. Barakal Allah Fikum. Teruskan. Masa ala -al, sa -ah ala sa Alas Sariri. Nam. Jawabannya. Saat Saat Alas Sariri. Alas Sariri. Asah atau Asah Alas Sariri. Barakal Fikum. Ya. Saya pernah belajar tak? Ya siapa? Umum. Ah yes. Silakan. Silakan okay. Umum Fadri. Assalamualaikum. Fad. Assalam. Umum. Siap. Apa, Siap. Bismillah. Okay. Saya soalnya saya acak Umum. Ini apa-apa Tidak -apa. masalah ya Berani insya Allah Masya Allah Baik siap Aina aminatu Aminatu filhammam Aminatu ha filhammam Coba umum ganti aminah dengan kata ganti Dengan domit Iya filhammam Iya filhammam Man fil gurfah Man fil gurfati Aisyah mm -hmm. Yasir fil gurfah Yasirun fil gurfah Muntaz أياسر في المطبخ؟ لا هو في الورفة. اللي هو في الورفة ماذا على السرير؟ على الساعة على السرير. الساعة على السرير ما شاء الله. اين الساعة؟ هي على السرير. هي على السرير ما شاء الله. بارك الله فيكم شكرا النمو فجرية ما شاء الله. يا وصلى ودخل السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تجلس. <تصفيق> <وبركاته تصفيق> Baik, uh, satu lagi Ya, kita terima satu lagi penelpon yang terakhir di 8233661 Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum. Warahmatullah. Ya, Dengan siapa? Di mana? Dengan Komar di Jantung Aya, komar, ah, komar di Jantung di, Baik <tuh> Ah, Komar antum ada bukunya? Tidak ada Baik, saya tanya Ah, Komar ya Jawabannya, jawabannya acak, tidak mengikuti urutan soal di sini Siap? Baik ya, آمينة في الغرفة آمينة في الغرفة نعم هي في الغرفة ممتاز أين ياسر و في المسجد هو في المسجد ومن في الحمام ومن في الحمام آمينة في الحمام آمينة في الحمام ممتاز ماذا على السرير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 ini kalau teman tanya orang berarti pakai man. Man. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik itu telepon terakhir kebiasaan ya. Dan sebelumnya kita akan angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Ya. yang telah masuk. Baik, pertanyaan pertama, asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah yang dimaksud dengan atau perbedaan antara jalison dengan jalasa? Jalison dengan jalasa. Ini sebenarnya belum masuk sih, tapi hmm. enggak apa-apa. Jalison itu menunjukkan uh, pelaku sedang duduk jalisun. Jalasa kata kerjanya, jalasa. Duduk. Beda antara jalisun dengan jalasa. Kalau jalak adalah isim fa'il. Kalau jalasa ini sedikit menyentuh masalah nahwu. Jalasa fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau. Kalau jalasa di situ ada ada dhamir dan sekaligus juga ada waktu. Jalasa di situ artinya dia duduk. Dia ada kala ada domir di situ. Walaupun tidak menggunakan huwa. Walaupun jarisan juga tidak tidak ada tidak ada domir. Duduk saja. Tidak diketahui siapa yang duduk. Kalau jalasa diketahui orang ketiga yang sedang duduk. Kemudian beda yang lain, jalasa dengan jaris, jalasa juga menunjukkan waktu. Jalasa dia telah duduk. Jalasa menunjukkan adanya waktu Waktu yang terlampau Dia telah duduk Tapi kalau jalisun tidak diketahui Atau sekarang atau akan Atau sudah duduk atau telah Intinya duduk nah, Itu adalah perbedaan antara jalisun dengan jalasa Pertanyaan selanjutnya Ust. Susunan kata pada pelajaran yang ketiga Al-waladu jalisun Bagaimana kalau dibaca Waladun al-jalisu Boleh apakah tidak Uh, ini sedikit ga ganjil nanti kalau begitu. Enggak hmm. yang bentar ada al waladu jalisun. Wallahu alam. Jadi insyaallah ini pertanyaan berkaitan nahwu semua ya. ini seteksinya. Tapi nanti insyaallah, insyaallah. Ya, insya pertanyaan selanjutnya kapan menggunakan dhammain, dhammain dan kapan menggunakan dhammah untuk penulisan nama orang. Seperti tadi Muhammadun, kemudian Aminah kenapa ya, tidak? Ini juga menyentuh Baik. Ya. Kenapa Aminatuh? Bukan Aminatun Nah ini para ulama menyebutkan ada isim namanya isim Ghoyr Monsorif Nah ini istilah-istilah juga, ini agak menjelitkan ini kalau jelasan panjang sekali Itu Ditunda apa saja? Mungkin itu insya Allah Tapi yang pasti ada beberapa isim yang memang kita menggunakan Dan bin Muhammadun, ada juga Hasanun dan seterusnya Tapi ada juga yang hanya domas saja Aminatu dan seterusnya Terima kasih dari sikit di Bekasi Ustaz apakah arti dari Hafizahullah dan Elsie Sebagaimana yang disebutkan kepada Ustaz setelahnya Iya, kalau Elsie itu Hafizahullah Artinya doa ini doa Hafizahullah Doa Hafizah sebagai Allah menjaga beliau Menjaga Ustaz yang disebutkan namanya itu Misalnya Ustaz Hamzah Hafizahullah Ustaz Hamzah semoga dijaga oleh Allah dan seterusnya Lalu yang tadi kalimat LSI itu Ini apa namanya e, Gelar saja Gelar sama seperti Dr. Andes Atau Insinyur dan seterusnya Baik Dan mungkin yang terakhir Ustaz ustaz seringkali mengucapkan Karim Apakah mana dari Karim? Kalim. Karim Karim Karim Karim. Oh Karim Akhir Karim ah, Karim artinya mulia Kalau anda bilang Akhir Karim Akhir saudara saya yang mulia Ini kalimat yang yang lembut yang dipergunakan untuk menjadi sapaan ya akhirnya kirim ini satu hal yang bagus sekali. Terima kasih saudara. Makin kesempurnaan akhir dari kajian kita malam ini saudara. Baik B Kita uh, di uh, ders Rabi ini cukup sekali banyak maklumat yang kita temui. Di sini ada ada beberapa huruful jar. Ada fi yang artinya di dalam, ada ala yang artinya di atas. Kemudian fungsi daripada fi dan ala ini. Memajrurkan huruf atau isim setelahnya. Dan di sini tanda jar, tanda hu, hu isim itu dimajjur. Di sini kasroh karena dia tunggal. Kemudian di sini ada juga ada kata ganti huwah, lalu ada hia dan seterusnya. Di sini uh, perlu uh, diketahui bagaimana cara menggunakan huwah dan hia dan apa bedanya. Kalau huwah untuk laki-laki, begitu juga bisa digunakan untuk benda-benda, tapi benda-benda yang tidak Terdapat di dalamnya ta'amur butoh Atau benda-benda yang muzakar Orang uh, ulama Nahu ber, ber, memberikan istilah Isim itu ada isim muzakkar Lalu ada isim mu'annas Isim muzakkar contohnya misalnya tadi Al-Kitabu Isim muzakkar contohnya tadi Al-Kitabu Maka kita menggunakan kata ganti huwa Sama seperti lagi lagi Kemudian ada isim mu'annas Namanya as-sa'atu Contohnya Asa itu maka di sini kita menggunakan kata ganti hiya sama dengan kata ganti untuk perempuan. Dan jika beberapa mufradat yang baru, maka uh, sekali lagi di akhir uh, pertemuan kita malam ini, anda minta antum sebelum tidur nanti 5 atau 10 menit mengulang kembali pelajaran yang baru saja kita pelajari, uh, kalau sempat juga mengulang kembali pelajaran-pelajaran lalu dari awal yang telah sudah kita pelajari sama-sama. Demikian, subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu Allah ilaha illa anta أستغفر الله وجزاكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.